שבת שבתון יהיה לארץ, שבת לה' שדך לא תזרע, וכרמך לא תזמור. את ספיח קצירך לא תקצור, ואת ענבי נזירך לא תבצור. שנת שבתון יהיה לארץ. והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לך ולעבדך ולעמתך, ולשכירך ולתושבך הגרים עמך.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 ואל אחוזת אבותיו ישוב. כי עבדי הם, אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, לא ימכרו ממכרת עבד. לא תרדבו בפרך, ויראת מאלוהיך. ועבדך ועמתך אשר יהיו לך, מאת הגויים אשר סביבותיכם, מהם תקנו עבד ועמה. וגם מבני התושבים הגרים עמכם, מהם תקנו, וממשפחתם אשר עמכם. אשר הולידו בארצכם, והיו לכם לאחוזה, והתנחלתם אותם לבנכם אחריכם, לרשת אחוזה, לעולם בהם תעבודו, ובאחיכם, בני ישראל, איש באחיו לא תרדבו בפרח. וכי תשיג יד גר ותושב עמך, ומך אחיך עמו, ונמכר לגר תושב עמך, או לעקר משפחת גר, אחרי נמכר, גאולה תהיה לו, אחד מאחיו יגעלנו. או דודו, או בן דודו, יגעלנו. או משאר בשרו ממשפחתו, יגעלנו. או השיגה ידו, ונגעל. וכי שב עם קונהו, משנת הימכרו לו, עד שנת היובל. והיה כסף ממכרו, במספר שנים, כי ימי שכיר יהיה עמו. אם עוד רבות בשנים,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 אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, אני אדוני אלוהיכם.